«16!» Стій, каже Берто, не марнуй набої. Я опускаю прискорювач, глибоко вдихаю, затримую повітря, а потім повільно видихаю. Він правий. Павуки, якщо взагалі це вони, перебувають на відстані майже тисячі метрів, крокуючи разом з нами так само, як вони робили, коли вони вперше нас знайшли. Але зараз за межами ефективного радіусу дії нашої зброї. Здається, чен взяла з собою набої самонаведення, каже він. Вважаю, є сенс застосовувати їх, хоч і не впевнений, що вони мають достатньо пробуваної здатності. Вони не розраховані на пробування стандартної бойової броні. Не впевнений, що це має значення, кажу я. Мовить мав рацію. Вони стежать за нами. У якийсь момент вони спробують захопити нас. Вибити одного чи двох із них немає ніякої різниці. Берто знизує плечима. Можливо, ні. Але й не зашкодить. Його очі розфокусовані, коли він кліпає у вікно чату. Через хвилину люк відкривається, і кішка піднімається на дах. Вона підходить, стає поруч із нами, однією рукою тримаючись за турель для рівноваги, заплющує одне око і примружується вдалину. «О!» oh, – каже вона через кілька секунд. «Так, я бачу їх там». Кішка забирає свою зброю у Берта, опускається на одне коліно і міняє магазин на об'ємніший, який дістає із сумки на поясі. Вона готується і заряджає прискорювач. «Було б чудово, якби ми хоч одну чортову хвилину перестали підстрибувати», – бурмоче вона. Потім гарчить і натискає на курок. «Мені здається, ти влучила». «Так», – каже кішка. «Він впав, але, здається, підвівся». «Може, це інший став на його місце», – каже Берто. У мене інфрачервоний окуляр із максимальною роздільною здатністю. Я бачив траєкторію польоту кулі, але не міг зрозуміти, що сталося, коли вона влучила». Я перемикаюся на розширений видимий спектр, що дає мені достатню роздільну здатність, щоб побачити окремих павуків. Кішка знову стріляє, і через мить один із них падає. Однак вона має рацію за мить він знову стає на ноги і продовжує бігти. Марна трата часу та боєприпасів. каже кішка. Можливо, каже Берто. Можливо, ні. Схоже, вони все ж відступають. Можливо, воно їх не вбиває, але точно робить неприємно. Я запакувала лише два магазини набоїв з самонаведенням, каже кішка. Всього сорок патронів. Я не збираюся витрачати їх всі, просто щоб подратувати павуків. Справді, каже Берто. А що ще ти збиралася з ними робити? Якщо все це закінчиться в секцію ніхто не дасть тобі медаль за ощадливе ставлення до боєприпасів. Кішка встає на ноги і повертається до Берто. Якщо павуки наблизяться до п'ятисот метрів, я з радістю випорожню на них свій запас вибухівки. «А поки що я притримую ці, якщо ти не проти. В будь-якому разі я не погоджуюся на вівісекцію секцію. І ніколи не знаєш, коли здатність вдарити здалеку може стати в нагоді». Здавалося, Берто збирався сперечатися, але потім передумав і знизав плечима. «Ладно, ти, мабуть, право. Мені не подобається, коли ці штуки слідкують за нами, але якщо вони будуть триматися на відстані, а де ми нічого не можемо з ними зробити». «Принаймні, на відкритій місцевості», – каже кішка. Якби ми зараз опинилися в одній з тих щілин, вони б могли опинитися у нас на голові, перш ніж ми б їх виявили. Невелике благословення. Якщо ми збираємося робити те, що я вважаю за потрібне, ми повинні робити це зараз, і якщо ми будемо чекати, поки вони знову затягнуть на нас зашморг, нам кінець. Ходімо, кажу я, повертаємося всередину, нам треба зробити деякий вибір. Коли я повертаюся в каюту, Неша сидить, нахилившись уперед, поклавши лікті на коліна і обхопивши голову руками. Я ледь не втрачаю свідомості від полегшення, яке мене наповнює. Якби вона не отямилася, краще не думати про це. «Гей!» – каже Лукас. «Як там ситуація?» «Вони нас переслідують», – каже кішка. «На даний момент тримаються на відстані». «Поки що», – кажу я, – «але навряд чи це триватиме довго». «Неша, як ти почуваєшся?» Вона повільно піднімає голову, і її очі примружені. «Що? Ти бляха жартуєш?» «Вибач», – кажу я. «Я знаю, знаю, ти почуваєшся як лайно. Я маю на увазі, чи ти в строю, чи можеш стояти, ходити». Вона зітхає, потім підводиться на ноги, спираючись однією рукою на спинку лави. Коли вона встає, вона забирає руку. Вона трохи похитується, потім заспокоюється. «Ну, я можу стояти», – каже вона, потім піднімає спочатку одну ногу, потім другу. «Мабуть, можу ходити». Не думаю, що я спробую втекти, а що? Тобі не потрібно бігти, кажу я. У всякому разі я так не думаю. Мені потрібно, щоб ти була мобільна. Ми покидаємо ровер. Це дає мені цілих 5 секунд тиші. Що? Нарешті каже Лукас. Ми покидаємо ровер. Мовець досить чітко дав зрозуміти, що метал у ньому – це те, чого вони дійсно хочуть. Вони також просили когось із нас, але я впевнений, що це було другим у списку пріоритетів. Якщо ми залишимо ровер незахищеним, їхній вибір полягає в тому, щоб отримати 95% від того, чого вони хотіли без жодного ризику, а не отримати 5% від того, що вони хотіли, і втратити при цьому половину своїх помічників. Мовець каже, що вони розумні, я вірю йому на слово і припускаю, що вони зроблять правильний вибір. А якщо ні, каже Кішка, знаєте, ми сьогодні вбили їх багато. Якби ситуація була протилежною, я була б дуже розлючена. Вони могли спочатку вистежити нас і вбити, а потім повернутися за ровером. Могли б, кажу я. Але не думаю, що вони це зроблять. Ми вбили помічників. Якщо те, що нам сказав мовець, правда, вони не відреагують на це так, як ми, якби вони вбили половину з наших. Вони не будуть думати, як помститися. Вони будуть думати про здобич. Вони віддадуть пріоритет роверу. Його розбирання займе у них чимало часу. І коли вони з цим закінчать, ми вже будемо далеко. Вирази обличчя людей в кабіні коливаються від сумнівного до межі ворожого. Лукас штовхає мовця одним черевиком. «Що з цим червячим? Він правий?» Мовець спочатку не реагує. Коли Лукас знову штовхає його, той повільно піднімається на рівень очей і повертається до нього. «Мікі майже, напевно, правий, що вони зосередяться на ровері. Залежно від того, скільки помічників у них зараз є, вони можуть відправити деяких переслідувати нас. Знову ж таки, може і ні». Це важко передбачити. Вас, Лукас каже, хіба ти не маєш на увазі нас? Ні, каже мовець, я не маю на увазі нас. Я не буду вас супроводжувати. Це не те, що я очікував почути. Я відкриваю рота, розумію, що не знаю, що сказати, і знову закриваю його. Дивлюсь на Нешу. Її обличчя скривилося, але я не зможу зрозуміти, це для мовця чи для мене. Так, нарешті каже Берто. Ти будеш супроводжувати нас, мовцю, точно будеш. «Не буду», – каже мовець. «Я перепрошую за те, що залишив вас у важких обставинах, але якщо я покину цю машину, інші заберуть її всю, а моє гніздо не отримає нічого. Цього не можна допустити, якщо я залишуся з ровером після того, як ви покинете його. Є невелика ймовірність того, що я зможу відстояти свою претензію на частину здобичі». Я дивлюся на нього з відкритим ротом. «Ти справді думаєш, що домовлення, як ти уклав, досі діє? Ми вбили довбану тучу пауків, пам'ятаєш?» Можливо, вони не мстиві, але я впевнений, що вони принаймні будуть вважати будь-які домовленості недійсними. Можливо, ти маєш рацію, каже мовець. Цілком можливо, що якщо я не втечу з вами, вони розберуть мене разом із ровером. Однак я зобов'язаний спробувати і переконати їх дотримуватися нашої домовленості. Як я вже казав раніше, якщо вони зможуть використати всі матеріали в цьому ровері, існує велика ймовірність, що вони стануть достатньо сильними, щоб витиснити моє гніздо. Заради нас обох цього не можна допустити. Я хитаю головою. Вибач, мовцю, але це не підлягає обговоренню. Ти потрібен нам. Без тебе ми не зможемо навіть знайти наших друзів на півдні, не кажучи вже про розмову з ними. Ти мусиш піти з нами. Я ціную вашу позицію, сказав мовець. Будь ласка, оцініть і мою. Ви просите мене піддати моє власне гніздо великій небезпеці, щоб захистити ваше. Якби наші позиції помінялися, що б ви зробили? «Щоб було зрозуміло», – каже Берто, – «ми насправді тебе не питаємо. Ми тобі розповідаємо. Ти підеш із нами, коли ми покинемо ровер». «Ви мені погрожуєте?» – Берто бере прискорювач. Він не націлений на мовця, але і націлений водночас. «Це не загроза», – каже Берто. «Це просто констатація факту. Ми не залишимо тебе позаду у всякому разі не одним шматком». Мовець піднімається до Берто, широко розставляючи мандибули. Я не безпорадний. Ти ні, каже Берто. Однак нас більше, ми озброєні. Можливо, ти зможеш вбити одного з нас, перш ніж ми застрелимо тебе, але точно не двох. Слухай, кажу я занадто пізно, відступи, Берто, ніхто нікого не стрілятиме. Мовець, ти нам потрібен. Ти нам потрібен як союзник, а не як полонений. Нам потрібна твоя охоча допомога. Берто має рацію, що ми не можемо лишити тебе, але я розумію твою стурбованість тим, як те, що відбувається тут, може вплинути на твій народ. Ми не хочемо, щоб твоє гніздо було зруйноване цими речами, не менш ніж ви. Отже, я оглядаю кабіну, я оглядаю кабіну, всі дивляться на мене. Можливо, я збираюся зробити найгіршу помилку в своєму і так наповненому жахливими помилками житті, але я не знаю, що ще робити в цей момент. Отже, я обіцяю тобі, що якщо нам вдасться знайти бомбу, а потім повернутися додому живими, ми не дозволимо змістити ваше гніздо. Ти бачиш, яку зброю ми маємо? Її набагато більше в куполі, а також є інші, в порівнянні з якими це дитяча іграшка. Якщо ми зможемо відновити бомбу та безпечно повернутися додому, ми візьмемо на себе зобов'язання захищати ваш народ, якщо на вас нападуть. Це те, що роблять союзники, чи не так? Нижні щелепи мовця закриваються, і він поступово лягає на підлогу. Ви маєте повноваження взяти це зобов'язання? Навіть не близько. Так. Якщо я скажу нашим людям, що ми уклали цю угоду, я обіцяю вам, що вони будуть її виконувати. Скажу, що це не дрібниця, Мікі. Я казав тобі, як ми ставимося до угод. Ти казав, я це розумію. Ми також серйозно ставимося до наших угод. Тепер у нас є вигідна угода? Після довгої напруженої тиші, мовець повністю опускається на підлогу і каже. Так, так, за цих умов у нас вигідна угода. Зізнаюся, я відчуваю полегшення, бо мені не доведеться стикатися з павуками вічна віч. Однак, якщо ваші люди не стануть робити, як ти кажеш, це матиме серйозні наслідки. І якщо на нас нападуть, а ви не прийдете нам на допомогу, усі попередні домовленості будуть недійсними. Якщо нам вдасться захиститися, ваш купол забезпечить нас металами необхідними для відшкодування наших втрат. Добровільно чи ні? І якщо наше гніздо впаде, я обіцяю вам, що ваше не відстане». Берто кидає на мене суворий погляд, але я не в тому становищі, щоб хвилюватися про те, що може статися через шість годин, не кажучи вже про шість місяців. На даний момент цього достатньо. Дякую, мовцю. Я озираюся по кабіні. Кішка і Лука повернулися до Люка. Жоден з них не дивиться мені в очі. Неша знову судить, опустивши голову на руки. Берто піднімає одну брову. Я киваю. Всі інші збирайтеся, але легко. Ми скоро вирушаємо, і я думаю, що на нас чекає довго прогулянка. Один по одному ми стрибаємо вниз із задньої частини ровера. Неша йде останньою. Вона вагається, трохи хитається, потім стрибає вниз, свитикається і падає на руки та коліна. Решта з нас уже на землі, намагаючись не виділятися на тлі глибокого чорного неба в полі зору пауків. Люк зачиняється, коли ровер відскакує вздовж вузької вершини хребта, потім повертає на захід і починає спускатися. Джеймі налаштував його так, щоб він зупинився після поштовху, більш-менш біля підніжжя схилу. «Ну, – каже Берто, – вони йдуть за нами?» Лукас підводиться на коліна і заплющує одне око. «Не думаю, – каже він через кілька секунд. Схоже, вони все ще стежать за ровером. Може, рушаємо?» «Ні, – кажу я. Ми залишимося тут, поки вони не розберуться щодо чого. Я не хочу, щоб вони помітили, що ми втекли, якщо ще не помітили. Я підповзаю до Неші. Вона все ще стоїть на карачках, запущеної головою, довгі коси торкаються землі. «Ей», – кажу я, тепер уже тихіше, – «ти в нормі?» Вона дивиться вгору. і очі звузилися від болю. «Я жива. Це вже щось». Вона знову сідає, обіймає ноги руками і упирається чолом у коліна. «Вибач», – каже вона через мить, – «я не впевнена, що зможу, Мікі. Ледве стою. Скільки кілометрів у нас попереду?» Я торкаюся її плеча. Вона здригається, і я відсторонююся. «Не має значення», – кажу я. «Як би далеко це не було, ти дійдеш туди. Ти найсильніша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Ти могла б пішки повернутися сюди до Мідгарду, якби знадобилося». «Не знаю, Мікі», – каже вона, не підводячи голови. «Мені ніколи раніше не було так боляче». Я не кидаю тебе. Щоб там не довелося робити, я спробую це зробити. Але якщо виявиться, що я не зможу, тобі доведеться покинути мене. Ти знаєш це, так? Я відкриваю рота, вагаюся, потім знову закриваю його. Я серйозно, каже Неша. Я знаю, що ти не хочеш про це думати. І знаю більше за інших, як це дивитися, як помирає той, кого ти любиш, розумієш? Але від цієї місії залежить життя кожної людини на планеті. Ти не можеш дозволити мені сповільнювати вас? Я кладу руки на неї і нахиляюся не ближче. Ні, я не хочу чути це Лейнунаша. Кожна людина на планеті може загинути, як на мене, я б проміняв кожного з них на тебе. Вона піднімає голову з колін, вираз її обличчя вже не виражає страждання. Це гнів. Не будь дурним, Мікі. Якщо я не зможу дістатися туди, куди ми йдемо, а потім якось повернутися до купола, я вже мертва. Скажімо, ти сказав цим хлопцям, щоб вони звалили і залишилися зі мною. «Як думаєш, скільки б ми вдвох тут протрималися, навіть якби ті тварюки не повернулися до нас?» «Я хитаю головою. Немає значення, куди ти і туди і я. Якщо ти так хвилюєшся про порятунок колонії, то, мабуть, тобі доведеться зібрати своє лайно і почати йти. Вона пильно дивиться на мене. Я дивлюся на неї». «Лягай», – кажу я. Її очі звужуються. «Що? Лягай», – кажу я знову, майже шепочучи. «Будь ласка, лягай і не вставай, поки я не скажу». «Дивися, будь ласка», – кажу я. «Будь ласка, просто довірся мені». «Гей!» – каже Лукас. «Ровер зупиняється». Я відвертаюся від Неші і проповзаю метрів двадцять до того місця, де земля починає опускатися. При максимальному збільшенні крізь окуляр я бачу ровер, коли він зупиняється в долині. «Ми повинні йти», – каже Лукас. «Ми не знаємо, скільки часу знадобиться, щоб ці потвори розібрали ровер. Коли вони закінчать, ми маємо бути якнайдалі». Я повертаюся до Неші. Я повертаюся до Неші. Вона лежить на спині, одна рука наполовину прикриває обличчя, інша лежить на животі. «Ні», – кажу я, – «Ще ні. Мені потрібно подивитися, що вони зараз роблять». «Ммм», – каже Лукас, – «і той факт, що ти тягнеш час, немає нічого спільного з тим, що Аджайо знову лежить? Чи не так?» <гум> Я повертаюся, щоб подивитися на нього. Він дивиться у відповідь, а потім хитає головою. «Вибач, Мікі, але нам треба рухатися». – каже він. – Нам потрібно втікти від них, і зробити це треба швидко. Якщо вона не може рухатися зараз, можливо, Неша зможе нас догнати, нас коли знову стане на ноги. Лукас стоїть і озирається. Ніхто більше не рухається. – Пригнися, – каже Берто після довгої незручної хвилини. – Не роби з себе дурня, Лукасе. Лукас повертається до кішки. – Гомес має рацію, – каже вона. – Замовкни і пригнися. Він вагається, починає говорити, потім гарчить і опускається на одне коліно. «Не хвилюйтеся», – кажу я. «Скоро рушимо». Внизу, в долині, збираються павуки. Приблизно протягом десяти хвилин вони тиняються навколо ровера, утворюючи кордон приблизно метрів двісті. Ще через кілька хвилин підходить один із них, він двічі робить круг навколо ровера, а потім піднімається на корпус. Рухається повільно, зупиняючись на кожному кроці, щоб постукати по металу ногою. Згодом він досягає башточки вогнемета. Чисто прогризає дуло вогнемета, зрізає його повністю. «Ну», – каже Берто біля мого плеча, – «гадаю, це відповідь на питання, чи можуть вони пробити нашу броню». «Так», – кажу я, – «схоже на те». «Гаразд», – каже Лукас. «Отже ми побачили те, що хотіли. Може, ми вже підемо?» «Розслабся, Лукас», – каже Берто не озираючись. «Ми підемо за хвилину». «Розслабитися», – каже Лукас. «Нам треба, тобі треба заткнутися», – каже Берто. «Серйозно, Лукасе, тут дещо відбувається. Не втручатися», – каже мовець. «Але Лукас правий. Вони зараз нас ігнорують, але вони про нас не забули. Коли вони завершать розтин ровера, вони підуть нас шукати. І вони зможуть рухатися набагато швидше, ніж ми пішки». «Я розумію», – кажу я. «Ми дуже скоро підемо, обіцяю». Під нами кільце павуків замкнулося навколо ровера, і шматки починають відриватися. Приблизно двадцять із них перелазять навколо та по ньому видобувають шматки броні та відкидають їх у бік. Ще приблизно тридцять знаходяться в тісному скупченні навколо шасі, що повільно розпадається, збираючи шматки, які виймають інші і сортуючи їх на купи. «Що думаєш?» – каже Берто. «Це всі?» «Не знаю», – кажу я. «Мабуть, це більшість з них. Я думав, що їх було близько сотні». «Між твоїм обстрілами стрілянини у кішки та Лукаса ми вбили щонайменше половину з них». «Схоже на те», – каже Берто. «А чи вони привели підкріплення?» Я знизую плечима. «Хто знає?» «Гадаю, це не має значення», – каже він. «Це максимум, що ми можемо отримати. Час?» «Так», – кажу я. «Час». Я заплющую очі. Навіть крізь щільно стулений повіки в спалах наполовину засліплює мене. За мить з'являється жар набагато сильніший, ніж я очікував, обпікаючи відкриту шкіру на моїх руках і лобі. Потім хвиля тиску, що кидає мене на спину, наче удар кулака велетня, і нарешті звук, що обрушується на мене, рев оглушливий, гучний, як кінець світу.